رسوله <تصفيق> الكريم <تصفيق> اما ماعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 واحل العقد تم اللسان يفقه قولي پرون موږ الحمدلله درس ورو کړو او زموږ دا خبره شوې نیت صحیح کول دا کتاب د اللہ کتاب دے دے زمون دا پار اللہ دا دی د هدایت او زموم د راهنمایي د پاره الله دنیا ترالېګلې د دې پس دخړه کې نیت صحیح کول پکار دی چې زدا کتاب زدا دز د کولوک زمو سم مقصد ده نو کدا الله رضا مقصد وی نو د کتاب الله اور د اوس د کول بعد نجات یو ذریعہ جوړ شي او کنیت کی ګډبډ وی نبی دا کتاب الله چې دا عمل په نیت نه ده وبال ذریعے به جوړ شي اپرون ویل شه زموږ د علماي کرام وی چې د نیت د پارس نه صاحب نشته د شهر دمر پوری چا وظیفاو کا او نوافل او کل دمر درجه سبق نو بس دا به د مخلصین او رشیدین نذنیت صحیح کې د دود په اړه د الله په حضور کې د جړا نه بغیر بل شینشټا هر وخت به تر مرګ پورې خالق او مالک لجاړي چې صحیح شي او د علم مقصد شید الله رضا دیوجمه او حدیث د ترمیزی شریف او د ابن ماجه کې راغلي کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے دی فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چا چې پدی نیت باندې د ادم تلبوکو چه دې پیداولما او سره مقابليو کی جگړيو کی یاد خلکو توجو ځان ته روغرزي आवाज ويند راځي وایي आवाज غو په کناواله یا دخلکو توجو زال طرف ترو ګرځي د علم مقصد داد نو ادخل الله النار الله به اور تھا وردن نکی یو وډو خوولې کې تلار او د کم کاری شه کیدوی لمه پره په کلار فلار زوک یو یو چې आवाज وې شي بیا نو مقصد د علم د دانوی چهره د خلقو توجه او د خلقو وجوه ما طرف تر وګرځي بلکه علم دین که مقصد ده د الله رب العزه رزاوی ګره دو که علوم دي یو د اخیرات علم ده یو دنیوی علم ده دنیوی علم کې کسړې د دنیا نیتو کې نده مجرم ګناهګار نه ده بلکې د دنیا د علم مقصد دنیا دا دا دنیا دے علم مقصد صدا دنیا دا لکه څومره علوم د دنیا دی کدي کې چا د دنیا, دنیا نیت وک نو د پدی د الله پنیز گنہگار نه یو علم د اخرت ته چې علم الله ملاويږي نو د علم کې د دنیا نیت دا ته اخرت ت تباہي سبب جوړيږي دا سه علم کبا د دنیا نیت نکي زکه په کتاب الله الله ملاويږي په دي جنت ملاويږي په دي کتاب الله رازيږي اوس چې په علم او کتاب الله ملاويږي اوغي کې موږ د نیمګړي دنیا نیتو کو نداړې رندو یذ نقصان خبر اذ چپيوشي الله ملاوی دو اماورت نیت د د نیمګړی دنیاو کو سوې او کنه دوره وخت کې لګلی دا درس ته کنه تاسو زو تکړغون ته وګورئ تاسو چې واه سمشي به اموله وای د رسوم چاغ سره پکار نه او کنه در درو کې خپل دې نه او تخته دوا شوشو تاسو لپاره چاړي شړې لسمه ټبخ کې لږ بګر زت تلاوتو کېږي به کار سم دی سم تاسو خپل کار له سموږی زراشم به وایي زمو په اصول کې نن مساله دا فضل العلم والعلماء بيان د فضیلت د او د چه ذ علم او د علماء او صف فضیلت رکم مسلمانان نارینه زنانا د علم پتلب کې ذ کور روته نذاد الله بلاره کی صاحبیږي ذ ترمذي شريف حديث کې راغلي عنصر <تصفح> <تصفح> رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لہی من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجعا سوکچ عوت پتلبد علم کی اید علم پا طلب کیوتو ندے دا اللہ پا لا رکی دے ترسو چ دے واپس ندرہ ملے نو د اللہ دا حبیب فیسلد چی طلبہ اے کرام او طالبات چی دا علم پا طلب کی روو تل داد دا اللہ لا رکی دی نو دا اللہ دا لارکم فضائل دی او غټول د دوی په جولای کې غرزیږي او دا ترغېري شې دی واپس لاړ نه او د علم نه مراد علم د قران او سنت دی او د دې کوم خادم علوم چي که شوق د دنیوي علم په طلب کې وته نو دا په سبيل الله نه سابي قران او سنت او د دې خادم علوم دي چې په هغه علوم او قران او سنت اسانيږي نو دغه علوم د حصول د پاره چې څوک د کور او وته نو دې د الله له راکې دې ځکه علماء لري علم ستوي د امام احمد رحم الله قال له وَيَعْلَمُ مَا جَاءَ مِنْ فَوْقِ یلَم هاغه دې چې کوم د بره ناراغه دې د وہی جلی او د وہی خفیفه ذریه وہی جلی قران پاک دې او وہی خفی هغه احادیث دي د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام نو علم دې ته وای چې کوم د بره نه راغلي د نور دنیوي علوم ته کسب وای لکه چا د ډاکټرای کسب زده کوو چا د انجنیرای کسب زده کوو او علم سی عل علمو ما من فوق چې د بره نه راغلي چې 파 علم الله پیژنه 파غید الله رسول پیژنه 파غی خپل ځان پیژنه او پاغ علم د انسان انسان جوړيږي اغ علم چې د انسان په انسان جوړيږي اغه علم دبر طرف نه راغلي ذ دې علم د پاره سفر کول لره لره تلل دا طریقه د انبیا علیهم السلام او د صحابه کرامو رضي الله تعالی محدا انبیا علیهم السلام د له د پار سفر کړي لکتا سوت روسر روان دي موسی علیه السلام سرد دمر لوی شان نا چې کلیم الله دې او هغه د دریو مسالو ز د کول د پهاره یو لری سفر کړي دریو مسالو ز د کول د پهلې څخه یو لری سفر باندې لاړ دي جابر رضی الله نو یو جلیل القدر صحابي دی کار نه کوي مودې ن کولا و بالکل نه کوي نه نه کوي ها ما شوم کولا دا یو دی دا وی او دا وی ها زړه کاروم کې دې نه نه کوي ها ما دغه نوم غوړې راوښکړم په اړه دې نه موږ درڅ شو کولای کنه طالبو تا څو غریشي आवाज بالکل نظرځي کنا اوبو کې سکو ابا روي دته کې نو یو سره وسوسه پریدوس پز ده نه بیان د فضل د علم او د رسول <سؤال> مسلمانان نارینه زنان چې د علم دین په تلب کې رووتل لذا د الله فلا رکی دی ترمذی شریف حدیث تاسو و اوریدو انس رضی الله عنه راوی دی ای فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع سوک چو و تو د علم کې نده الله پلار کې د تر دې چې واپس راشي ata su awridel che ilm na murad ilm de quran o sunnat de awdidi kom khadim ulum de چپاغ علوم قران او سنت اساني هاو علم دي تا وای چې کم د بار نه د وਹੀ طریقې راغلي د دنیا علومه کسب وای چې چا د ډاکټرای کسب زده دکو چا د انجینرای کسب زده کوو خو هغه علم چې پاغه الله پی جن دیشي پاغي قبر خیرت پی يندشي او پاغي علم د انسان نه انسان جوړيږي او ده د اشرف المخلوقات مرتبه ترسي اغه علم د وحي لم ده چې بار راغله ذ علم الدين د پارا سفر دا د انبیای کرامو علیهم السلام طریقدا او د صحابه کرامو او زموږ د ټولو دینی مشرانو او سب پورته شګوري د علم د پاره کرامو طالبات سفر کړي جابر رضی الله عنہ جلیل القدر صحابی ده انصاری صحابی ده او د مدینه منوره باشنده ده تعالی د حبیب ور سره رضیاتا مینوا وی لا فتو لگی ده د اعظم کی اتم صفه کې ده چا سر اصول کتاب وی پتہ ورته لگی ده چې حدیث ده د یو صحابي سره ده حضرت عبد الله علی نوواری سره یو حدیث دی یو حدیث دا حدیث دی اورې دلم خو مخامخه نو اورې منس کې واسطه وا نو دی حدیث د پار اشترا بعیرن ثم رحل علیه شهرن حته قادم الشام فَا آتَا مَنْزِلَهُ جابر ابن عبد الله رضی اللہ عنہ اخوا غسطو پاګی باندې د یو میاش سفر وکړ ځکه د مدینه الرسول صلی الله علیه و آله و شام ته یو میاش سفر دے تر دې چې شام تراغه دا غو سهاوی کور تراغه او هغه حدیث سدائن مخامخ و اوریدو نو ليو حدیث د پاره اوخه غسته په پاري سفر کړي او دا غ سهاوی نه مخامخ دا حدیث اوریدل اداوغت منزل له مدنی مدینی منوريه او د شام په منص کی پیدل دی یوی میاشت منزل بلکی اووی میاشت رم ډیر دی لدی یو حدیث پس صحابه کرامو ډروګو ډوګت سفر کړه حدیث د دارمی او د دا ابو داود شریف کی راغلی کیس ابن کثیر وای زناص تم د ابو الدردار رضی اللہ عنہ سرا په مسجد دمشق کې نيوک سو ور فقال یا ابو الدردا اورت اے ابو الدردا اینی جئتو کا من مدینہ الرسول زتا تا نبی کریم علیہ السلام دا خار دا مدینی منورین الرعالم دا پار دیو حدیث بلغنی انک تحدیثو چه ما تخبر را رسیدن چه دا حدیث تا سبیا نوئید زبل ده اس حاجت ده پارنیم راغلی دا دومره را اوگت سفر ما ده دیو حدیث ده پارو نو ما تاسو غن کتاب الله ده پار راغلیه ازمون دینی مشارانو د یوی یوی خبر د پار سکڑے یو یو خبر د پارا اغی سفر کڑے دای ورته حضرت ابو رضی الله عنه ورته وي وی فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و اي ما اريد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نا چه فرمایل من صلکت و ريقا سوق چروان شو پيا ولارا یطلب فيه علما ابدی کې د قران او سنت علم لټای پيولارا يوينسان نارين زنانه روان شوا مقصدی پدي سفر کولو کې علم الدين حاصلو لي نسهل الله تعالى به توريقه ال جنة آسان بکی الله پدی باندې د تلار جنت دا دې علم لار ده جنت لار الله ان په دې لار دا یقینو ساتي زه کله پیغمبر علي السلام خبره دا کپه دې چې یقیني یاو مسلماني کینا نو په کمال لار چې دې علم دین د طلب د پارس وکرازي دې دې ځړه کې دا یقینو کې چې دا دې جنت لار الله الله دې موږ او تاسو د دا فارم دالارا د جنت او د خپل رضا او ګرځي پکملاره چ شوق د علم د طلب د فارزي ندالهاره د جنت لار دا ول الله د جنت لار په اسانه ابيو فرمایل چې ملائک لا تدعو خام خاقيوي خپل وزاري د بار درزاد طالب العلم اے طالب جله کوم زين رازي لری نارازی یا نزدې نارازی د لری نارازی یا د نزدې نارازی نو ملای قوت توزر غړولې د بار درزاد دي طالب العلم ګره دا حدیث په خپل حقیقت حمل لے کوم شي بیا ارشه وګزارکې ها بیا ذر شهر درزه نخرو دا سمره لوی ذات د الله ملائک د الله په مخلوقاتو کې یو بهترین مخلوق ده او دا الله د سترګې د ربو ملائک نافرمانی نه کوي دا ملائک د دین د طلباء او طالبات او د پاره خپل وظره غړی حافظ ابن قیم رحم اللہ او کتاب دیا غیطه وی مفتاح و دار السعاده نو پائی کئی چې دا حدیث پا خپل حقیقت حمل لے تایتا شریعتی و مسلہ دا قائد و مسلہ دا, دا و ادا اللہ دا رسول کم حکم چیوی دا با پا ظاہر و حقیقت حمل وی نو دا حقیقت دے چه ملائی خپل وزاری د طالب العلم درساده پاره د د خپل لاندې خورای او غړی دی الله او د الله رسول خبره په خپل حقیقت حمل دا وزر تا غڑای نو وزیر نه بادشاہ ته غړی نه وزیر ته غړی نه یو بل دنیا دار ته غړی په چون کې دا علم د الله تر طرف نه راغله او په دې علم الله راځي کیږي ند دې علم د نسبت د دا وجنا داس د دا کون کې دمر د خیر مرتبه تو رشیدو چوش ملائکم د د مخبود لاندې وزر غړی و ان العالم یستغفر له من فی السماوات و من فی الارض ول هیطان د قران او سنت د عالم د پاره بخن غواړي هرغه مخلوق چې پاس مانونو کړي او هرغه چې پزمکه کړي تاسو ماشا الله دې نزان تزدکو یو د اسمانونو د زمکو شمر مخلوق د اندازه تسکي دوه اندازه غواړي تر دې چې د الله حبيب وای د سمندر د ووبو پدی منس کی مايانم ورته دعا غا نیوړي دا مرته سکه دعا غواړي وا ان فضل العالم علی العابد ک فضل القمر علی سایر الکواکب د عالم دین فضیلت پښان د غوړوالې د سپګمې د پدې نور استور باندې اے عابد پی جنای یو شړی درزې روزوي ټولش په تهجد کوي او هر وخت په ذکر تلاوت کې لګیا دی هر وخت په ذکر او تلاوت کې لګیا دی خود قران او سنت علم ور سرنشتا اوال مغد چاپ قران او سنت پوي ند عالم فضيلت په عابد باندې دا سي له قد سوار لسمد اسمغمي فضيلت چ په دينور استور دے. بیا فرمای د اوږ د حی د داب د او دداربي شف لهله ما وتل امبی اوله ما دا د ټولو پې غمبرانو واسانان دي او داامبی ل مسلام نه په میراس کې نهدي نار پاتې د نه در اغیب میراث کہ دو قران او سنت او د الله د معرفت علم پریخ فمن اخزه اخذ بحزن وافرن چا چدارونیو یو لو یبرخرو نیوا وګر حدیث کې دو لما او د طلباء او د دین د طلب کوونکو سمرل وی فضائل راډ یو فضیلت داو چې په کمه لاره علم تزکیه دې والاده جنت لاره سره دیږي چې او لاره د دا جنت داږي که دا اخلاق او ادا او ضرورت انده دیم داو چې د دا طالب علم د پار مَلائک وزر غړی او دا په خپل حقیقت حمل لے. دیوژن حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي چې باز ملحدین وایته لباو پورې خندا کولیو طالب دا سه پمن د منډه سبق لرا روان ن یوم ملحد ورتوی پکلار کلار غرزه د ملائکو وزر ماته نکی وای اله الالمین رودیو زکدین د خندا شینره د دی عالم دین د پارا د اسمانو د ازموکو ملائک د مغفرت او د بخنه دعا غواړي تر دې چې میان ورته د دریا په منس کې دعا غواړي او د عالم فضیلت په عابد داسې دی لکه د سوار لسم اس بوګمای چې په دینور ستور والو او علماء د انبیا علیه والسلام وارثان جوړ کړی شیدای دا سلا دا منبر د خدمات د دین په وراثت کې پاتې دي ا دې وکي حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړو د عالم تشبی د سپګمای سرور کا ذکا اما مشهور په خلکو کې دا دا جسوګمې دارناد نور ندا تسوګمې رناد سندا رويده عالمان ور رنام ده نبي كريم عليه الصلاه والسلام ندا اسوګمې ګلکر رنات فوګمې کله غټي کی کلا ورکیګي نو دې کې دې ته اشاره ده چې د علماو او پېلمنو کې تفاوت وي چا لا ډېر ور کړې چا له په نسبت کم ور کړې نو دوه علماي کرام او علوم کې تفاوت وي لکه سپږمۍ کله غټيږي کله وړكي امام شاهبي مشهور عالم ده ده فرمایي ويرحل مسروق في تفسير ايه الى البصرته امام مسروق لويس له تعبير وي دي اوات د تفسير د پار امام مسروق بصره العرب بصره عراق مشهور خار ده دل تورصيد فقيل له ان الذي يفسرها رحل الى الشام ویدیدی آیا تاغه تفسیری چې کوم عالم کولا خوشام ته tle فتا جهزا نو د سفر سامان تیار کو او د بصرین شام تراغه حتا علمه تفسیرها داغ آیات تفسیر اسو دا غایا تفسیر یې شو کو وګره زورګونا مله منزلې رسره 파رو یو یا د व्यवضي امام مسروق کیا امام شاہبی فرمائل و ای لو ان رجولن سافرا من اقصى الشام الى اقصى اليمن يسمع كلمه ما رايت ان سفره دعاء کچری او تن دشم دا غلری علاکی نہ سفرکو او دی یمن غلری علاکی تزی خو یا خبر د دین اوری نو دا سفر د زای نه ده دا د الله د رضا سبب ده دا د جنت دلو سبب ده یو خبر د دین اوري ادم مشرک نه مغربا پورې لاړو ادم مغرب نه مشرک پورې لاړو او مقصد یې څه د دین یو کلمه اوري نو د سفر زای نه ده بلکې دا سفر د الله د رضا ونګي یو ذریعہ ده قران حکیمم ګوره ذکر کړی موسی علیہ السلام د درو مسلو د پارا سفر کړي وګری تا سورہ كهف بل سم پارکی آیاتونه وګوره ټول راډوي برزنانو لم ګوره چې کم کل کای نو دینو مونه کم کوم زرانو سره چې قران بنشتهیتم ګوره سوره كهف کې شپېتم نمبر آيات وګورئ د الله یو دمر لوی پیغمبر چې الله بو اور سره خبره کوله د دریو مسلو د پاره څومره لری سفر کوي فرمایې وه قال موسی لفتحو یادگار وخت چې فرمایلیو موسی علی السلام لفتاه خپل خادم لا ابرحو و می شبم چې زبروانیم ور سمره محکما مضبوطه اراده لا ابرحو ما نا ولا ازال صائرا امیشبیم چی زبروانیم حتی ابلغ تردی چی ورسیگم مجمع البحرینی زید جمکی دود دو یا بنو سمندر نتا او امد یا یا بز مز دیر زمانا حقوب وی زمانا توویلن دیر وگد زمان بطیرشید و جماد علم دازه و دیلم داشخص مندلنی نزبروانم او عمد وی حقوبا یازم بڈیر زمانا اگور مسلی سوز دکڑی نه داری بنکڑی نه وله د چاله غوړي موسی عليه السلام سو مسل د خضر عليه السلام نزد کړي درو مسلو د پاره دی په وګړي پیغمبر ځان سره خاتم عمر را و لکړي او ځان د خوراک او اسکاک انتظاب وکړي زمون دي سلفوم چې به علم لتل نو ذخرا کا اسکا کې تنظیم وکولو په کاردا سړې علم اصلي چې جان او مال دواړو لګي سوکي اے جان او مال دواړو لګي تنن زماني موږ دي مرګونو ته وای چې څوک طالب او طالبات داخلي لذا دې ورته وای چې داګره ذخل کو زکات ته دیتا او ساخ الناس وای د خلق د مالون خويره دي باز زنانه د کور نخي مالدار وي خونه د غيظ له تيغي اني د مور خپل ارز له تيغي نو پکار ناويه چې کم سړې د کور نه جوړ وي چې ده د خلق خويري او نخري الله واسور کړه خپل ارز له واسور کړه چې دی وي زمبره حدا په سیدا په مدرسې کې مال لنګر کوي واچوي څکه چې ځه وڅ کېږي نو دلګورې دا شي څه نه دي دا هغې حرام خوري نو چې حرام خوري علم به څه دصیپ شي نو علم, علم د فقره علماي کرامو بده سیکول بلکې دا سیم تاریخ او کتابونه لیکلي چي په مثال په تور یو دوه میاشتو لږ سبق لته دل نو ځان تبه د دوه میاشتو روټي پکور کې په حقا وس کوم ووعدالو انده دا اور سره ترکاری نيشت دا بیا بیا غا روټه یی داسی طریقې سره پخکړې او بس خا کېد نه حکلا کې دا نو یو یو به په وو کې خوشطولا اوابه فراو په دې طریقې سره یې له حاصل کړې نا غایلم کې برکات هغه کې به انوارات چول پای کې وې څو ننوارات به پدی طریقې باندې باغی سکول او علم کولو حضرت مصالح السلام ځان سره سکړي اسباب ځان سره اغستی دارنګ غوري الله دا آدم علیه السلام فضیلت ذکر کوي فملائکو لذاغه د پاره سبابي علم ګرځوله وګورئ سوره بقره اوله پاړه آیات یو درس وګورئ الله چې آدم عليه السلام پیدا کو داغه نبخ کې ملائک پیدا و نو د ملائک روان دي د آدم عليه السلام فضیلت ثابتو نو داغه د دا پربل الله را قرآن نه د اختیار کړی سیکړي ال ابو ال الله علم سبب د فضیلت ته یو د شمایات د اولی فاری وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضوهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين وعلم ادم الاسماء وتعليم وركن والله فطرتي ادم عليه السلام تدسون كل هذا طول ضرر وسنون ثم عرضهم بپیش کړیو داس على الملائکه فملائقه بانی فَقَالَ رَبُّ الْعَلَمِينَ مَلَائِكُوْا تَفَرْمَائِلِيُوا اَنْبِئُونِي خَبَرَّا كَيْمَاتَ اِذَمَا مَلَائِكُوْا بِأَسْمَاءِ هَا أُولَائِينَ فَنُمُنُودِي سِزُنُوْا إِنْ كُنْتُمْ سَوَادِقِينَ كَيَيْتَا سُرِشْتِنِي چستا سو ذهن کی داوی چیز مګنه غور مخلق نشتا د ادم علیہ السلام غرواله په ملائکه ثابت کو د سو وجنه د علم دین د وجنه دا مونږ تاسو له وای په مال په دولت په نور صفات سو د چاله غرکیgina کو سو غواړي چې ز دې د ټول خلکو نه بلند مرتبه را کی نو د قران او سنت با عمل علم به دي باندې بده تفضیلت حاصله کی دارنګ الله پخپل حبيب باندې چه د احسان ذکر کړي جما پخپل حبيب احسان کړي نو الله د علم و ذکر کړي وګره سوراء النساء بن زما فارکه آیات یوصل درې وګره یو سر دیار لسم ياتو کورې اوږ ياتې مباره کړې ورکهلهمونږ اواصولو درس کې داې کوو چې یاد بړیر اوګدوي خوکمه جمله چې زمونږ د تاید سره مناسبت لري نو هغه بهوا دغې ترجمه به خير دینند ټول یاد تجربه او ریخو چې ذهن کې مو وي ولولا فضل الله عليك ورحمه كاي چره نوې فضل او مهرباني دا الله پتاه سحبيبا ورحمه او رحمت الله اللهم طائفه نوخامخ قسته ورا د کړړ ويوي ډل من هم ددي مافقانونه أيدوب دا چې س د حقي في سلي نهواړ أيدلووك عن خ عنقداء الحق چې د حقي في سلي نهواړ وما يدلوون او دینس گمراه کوله نو گمراه کوي دای الا انفسهم مگر خپل ځانونه و ما من شيء او دای zarar taklif نشي رسول تاسو تاسربر وانزل الله عليك الكتابا او علی گل دی الله پتہ سخپل کتاب قران پاک خیرنه کتاب ول او سنت و علما کما لم تکن تلم وردا د احسان پتور او تعالی تعلیم در کړه دا اس چتا سپن پوی اقل اغي ترسيدون بغیر د وهینا بللار روا قرنده کی دا اول حکمت پال کتابه نے عطف کو اتا سویلی چې عطف تقازا د مغایرت کیدا رد پر منکرین د حدیث زموږ د ملک او غټه فتنه د انکار حدیث او دا مسئلہ دے جسو کوئی قرآن ما نم خو حدیث نم نم ناغا خسوچا کافر رے پہ گئی پہ خبر آبان زکر قرآن ما نی تراغی عمل کی گی چیدہ پیغمبر علیہ السلام حدیث ورسر بینا دا آیاتی ځان سره ایوی من قرآن منو طورتے چو قرآن مندلتوئی وانزل علیکل الله خپل اخپل حبیبتوئی پتاسو میں کتاب را لے گلے نو کتاب خدا قرآن شو داول ول حکمتم د بر نه راغله دا څه شی دا حکمت کتاب نه وجوده یو شی ده اگر چې د کتاب تفسیر او وضاحت او څنګه چې کتاب د بر نه او داږي انزال شوه نودارنګ حکمتم د بر نه راغله حکمت څه سنت د نبي کریم عليه الصلاه والسلام وعلمك ما لم تكن تعلم او تعلیم در کړه تاسو تھا د وحی پر زیه ما ده خبر لم تكن تعلم شنو ویتاسو فاغي پوی دن کی وکانا فضل الله عليك او دے احسان د الله پتا شو حبيب بدر لوی الله چې خپل حبيب احسان ذکر کړي د دنیا مال او د لتو نور سيزونه دې ذکر کړي د قران او سنت د علم احسان په ذکر کړي دارنګو راي دی يوسف عليه السلام بارک چې الله د خپل احسان ذکر کړي الله او ماورت علم ورکو وګورئ آیات مبارکې سوره یوسف دولسه مکارک راضی آیات 2 نمبر وګورئ الله د خپل انعام او احسان ذکر کړي په یوسف علیه السلام ناګیکم ذعلم احسان فرمای او لما بلغ شده هر کله رسید لیو موسیٰ ام یوسف علیہ السلام شددهو زوان ای خپلتا مذبط والی خپلتا حکمن ورکڑیو مونگا غت پی غمبری و او علم د شریعت د حکمن نمراد نبوت تے اود العلم نمراد علم الشريعه وكذا ذلك النجن محسن زموږ دي مشايخ و فرمایل رحمه الله دا غي اصطلاحات بس د کوي و اې د هر آیات اخیر حصا د قبل آیات نچوړ وی و اې دا مقام مول ورکو وَيَكَذَلِكَ نَنزِّلُ الْمُحْسِنِينَ دَرنګ بدلی ور قوم صبر ناکو ته په مصیبتونو د محسنین معنا دی کې سوا اصابرین علَنوایب چې څو په مصیبتونو باندې صبر کای ورنوت کوی ته ورزول صبر یو کوو بے حرز کو پویو شل رو په ای صبر بیا د میسر بازار کې خرص صبر یو کو বেদ سور الیو گناهون صبر کو د دغه صبر نتایج سو آته نہو حکم و علم او علم وکذالک نجل مشرین او دارنګ بدل اور قومو خستامل چې سوپ مصایبونه صبر کړي دا لاد احسان فطور دی یوسف علیه السلام دا سي ذکر کړي درغو غوړې د موسی علیه السلام بارک سو فرمایې سوره قصص شلمه 파 راکه راضی آیات غوړې دا غيار لس نمبر آیات غوړې ار سوق زان زان لا آیاتنا راڑ یو بل سر پک تعاون م کوي چې خپل او کړي ګو لا سونه دد شي ادي بارک دا سی وکنا ایتعاصسک ګور سورج در باندې لاړې بواری پوارې نشته د صورتونو نمون از دکای ږ چې به دررسونه کول د خپلو استستازانو سره نو داېو س سوار له صورتتونو نوونه بهطالب ته په یادو یادو عزتا بهزه تا سنارو د چې سره ی نو تاالله به پت تا خو په یادو یاد کړي چې دا د سوود نه روستو د او د سررا نه مخکې دی د د نمونه نوونه څوکې په یادخوااتې ه قرارهلی مرانې سا عام اجدځې. کې یو سابانی دي چې پدوه وختوله خطبه ولې شي کړم سباد سورتونو نمونه شو کوي د آیات آیات ګرېد سوره قصص دی 86 نمبر بلکې 86 نمبر آیات ته ولما بلغ شدو ارکل <سؤال> شر سید لو موسی السلام زوان اخپله تا واستوا برابر شيو دا واستوا د اشد تفسیر ده او دی عطف توي عطفی تفسیری دا واستوا د اشد هو سده تفسیر ده ولما بلغ اشد هر کله چر سید له موسی خلی مولا علیہ السلام زو نه خپلتا واستوا او پر شو او ته هو حکم او علم نو ور کړو مونږ ہوئی پیغمبري وعلم علم د اغه الیم ورکړیو چې پاغه الله پاغه قبر قیامت او دین فيه جن دشی وکذالک نجل محشرین او دارنګي بدلی ورکاو مونگا خیشتا ملکون کوتا وګوره ساجد کتاب د مونګ تاسو لېو لار صفقا مونګ وړو چې الله ایله پراکی و یمل بسب څخه استعوان کې د دې په نتیجه کې به الله خپل اجر درک اغه عمل سمو زما اخلاق دې بدوي دماسترګ دې ټول راز غلط قتل کئ زما غوونه دې ټول راز غلط اور دل کئ ا بیا bata علم نصیب شي ویتنه د ناپوهې په لار روانه علم په سملاوي وګرم محسنین دوه معناګانی دې <تصح> دا بارستو درس کې مونږ یو محسنین فلعقیدوی یو محسنین فلعملوی محسنین فلعقیدا غا چالووی چې عقیدې د قران و سنت مطابق ده هر کلی عقیدې ایمان څنګه چې الله او رسول داوی مطالبه کوي محسنین فلعمل دی تاوی چې دا هر عمل د نبی کریم علي السلام د سنت مطابق دي ځکه چې سنت نی اسې نظام ستړي کو د الله د حبيب د لارې نه بغیر په بل لار الله ناراضي من عاملا عملا متفقن علی حدیث ته ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایو و اذا الله حبيب وی من عاملا عملا لیش علیه امرنا فهو رض چاچی او داسه عمل کو چې ما د سنتو پر نه کنو نو دا عمل مردود ده نو محسنین فی العمل چاله و حرام علی د سنت مطابق ده یمغه تاسو له ګور لار او خيلا که څوک ناری نو زنانو کی وای چې ما د الله د قران او سنت عالم کی نو دې بده محسنین و نجوریه عقیده به مخکلی وی عمل بیم د سنت طریقې مطابق وی وکذا الک نجزل محسنین او دارنګ بدلو رکو مونگا خيستا عمل کونکو ته دارنګ ګورې دي صالح السلام باندې الله دین عامو ده سام ذکر کړي شورا عمران درم فارکيو ګورې آيات ګورئ اتم سلوي ختم نمبر الله پيسا عليه السلام د خپل انعام او د احسان ذکر کوي نو علمي ذکر کوي و يعلمه الكتاب والحكمة والتوراة دریم بارد سورۃ الذر سرال عمران آیات ده ثم سل وختم و يعلمه الكتاب اے <تحدث> صالح السلام چې کله پیداش یالله خبر ورکې تعلیم ورکې الله غیتد کتاب دې د کتاب د معنا غني مفسرین وکړي یا الکتاب کې الف لام د احد د مراد کې قران حکیم دی عیسی علیه السلام چې کلا را کوشي نو د قران علم او فطرتي توریت حاصلوي اته ځنه مسلمانانو یو بنیادی عقیده دا چې عیسی السلام الله جو اندل اسمان ته اځه قیامت نه مخکبا غیره خوځيږي سوګه د دې دی, دی په لور د مونږه رینو حدیث او د قادیانا دا, دا کیده د چی صالح السلام وفات ته سوږی د صالح السلام د وفات کی د لری نو دا, دا سره مسلمان نه ده دا ځان ته اعلی حد او کفر یو خبر ده ځکه قران دا غي د جوندون ذکر فرمایلی وسم ګور دی په لورو ځه په ځه ګوره باز خلک داسوی چې د قادیانانو منکرينه حدیثنا متاثر وي ډېر زمانه دا, دا, نا دا مرګره ناسه سردار زی کی کی کی زی دی به موږ یو ځه له لاړو سورمو د بېکیږي वैशिष्ट کموای چې سالوی کی کې نو زیاته داسه صحیح سیدر ښکاله سالویخ بېکی موږ یو ځه تلاړو الله دې زموږ استاد ټوله حفاظت وکي یو مولا قادیانې شویو ګور مخکې نه په اهل حکو ک. نو بعضې خلک بیا عوامو کې ظاهر پهدي طرقه پلا وي او هغه وختې دا ټیفونه نووي نووي رو دله پته نه وګې چې چاارله ټې پخې د بیا هغه تمون چې کمکي للاړولته مو بایدو کولو نه دا ل چې دغ شان مله خراب شوي د بیان عواته دا دوه خبره نه چې سا اسلام جو دی یا ووفات دی. د دې تاسو مسالې لکه چالو وي چې د دې باندې خبره زو دومره مهمه خبره نه د پدې طریقې زهر پهلا او لقد عوامو زید دا خبره معمولی او داسې چته د د استهباب درجه نه هم کته ورغرزول نه خبرې ته ټېپ دی صالح السلام د ژوند ذکر په قران کې له اچھا کتاب لیکلو ام مفتی محمد شفی رحمت اللہ علی راج جمع کڑے او دا اس بچید آغی ترجمم کڑے مفتی محمد رفی عثمانی د کتاب نمو التسریح بما تواتر فی نزول المسیح دا کتاب زان لکھی دا کہیں التسریح بما تواتر فی نزول المسیح وضاحت اغه احادیث چ تواتر سره راغلي چې سال اسلام ژوند دې را کوجیږي وا ناغه یوسل پنځل لس احادیث را جپکړي په 115 احادیثو کې دې سال اسلام د نزول ذکر ده او د شیخ شید عبدالسلام صاحب رحمه الله چې زموږ مشایخو کې وو او یو علمی خزانه ودای کتاب ده وای انکار حدیث سے انکار قران تک ناغي کی غی سلور نیم شل احادیث ذکر کړي داه حضرت صلی الله علیه و په نزول ټولې ندې راجم کړي خسوره ته ذکر کړي اوه کتاب به تر پدې ده چدہ قاضی انا و منکرین حدیث و اره خبر دا و داغی دا اره خبری جواب تھے نو شیخ صیب رحمتہ اللہ علیہ خپل کتاب کې سلور نبش ده احادیث را جمع کړي دا حضرت صلی الله د نزول بارکه د ذل کتاب معنا و القران حضرت صلی الله علیه وسلم چراغوشي په قران بپوئي فطرتی طور د دي عالم بایپدی په با فیصله کوي يا علماء لیکلي دي کتاب نه مراد خطه ابن عباس رضی الله عنهما وی او خی الله د خط لکه موږ تاسو غو خط د چانز د کړه د نبی سو کو استاد ني لکه تا خط د کو د بل ند زکو حضرتی صالح السلام بلی کل کوي خو چانز د کړي ني دي نو کتاب یا پمانه د خط ته او د حکمت نه مراد دیه کیه حسنت دی د نبی علیہ السلام یا علم د حلال او حرام ول تورات ول او الله علم ور کړي وی د تورات او د انجیل شریف عيسى عليه السلام د تورات علم مو دین جې له مو او چر را کو د قران علم بموي وګره د انعام او د احسان په طریقه وې چر بي کریم با ايت د دې درو کتابونو علم ورکی د دی درو کتابونو علم باور کی دا رنگو غوړی الله دا د داوود عليه السلام فضیلت ذکر کړي او باغ احسان ذکر کړي نورسی نری ویلی ما آورت علم مور کڑیو سورے سواد وگو رئی در او د آود سورے سواد آیات مبارکو گو شلم نمبر آیات وگو رئی سورے سواد کیا سور سواد رازی دروشتم اپا رکی او آیات دے شلم نمبر وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَعَتَيْنَاهُ الْحِكْمَتَ وفصل الْخِطَابِ اللہ د دا داوود علیہ السلام بارک دی خپل فضل د نعمت او احسان ذکر چ فرمایي فرمایي وشدد ناملکهو مضبوط کړي وو مونږ بادشاہی لاوي الله وايي بارشي په ور کړي وو او مضبوطه کړي په وو وشدد ناملکهو مظبوتا کړو وا مونږه با شائدا وي وا اتنا حکمت او ور کړه میو حکمت جواهر القران کې د حکمت او سوما ناګه نکړي ویا د حکمت نه مراد نبوت ته یا حکمت وې کمال علم او عمل پیلم کم کمال ده او پامل کم کمال ده دې ته حکمت وایي علاوه موږ او حکمت را دش حکمت صرف د کول له چې کوم علم ده د هغه عملم عمل واته نہل حکمت ور کړه ته کمال علم او عمل علم کيم کمالو فعمل کم کمالو وفصل الخطاب او فيصل كل د جګړو اے الله تجربه ور کړو د جګړ مانو په دوه ټکو کې شو کا فیصله به وکا لګادا د باز خلکو خصوصيات وی چې تا غني جگړه راشي وغې اسلامی قاضيان وي په یو ساعت کې راغي سږي او دا یو برکات دي د قران او سنت چې قاضي ته الله فهم ورکړي او اسلامي فیصله کې سوک پټ نشي پات کېږي ادی بار کے حافظ ابن تیمیہ او حافظ ابن قیم رحم الله کتاب نکلے دے رح بہترین کتاب دے دے رح کول بہترین کتاب دے اوا کتاب کی دا خبری وضاحت سر ذکر کی جڑا کلاجی انشاءاللہ اسکو ار کتاب کی دا خبره وضاحت سره ذکر کړي اغه نوم د سیاست الشرعیه دا یوجل کتاب دی ځان له پیدا کای پټه او عجایبات وبانی مشتمل لے۔ چې کله اسلامي حکومت وی د قاضی سراه او صحیح قاضی چې وی د قران او سنت عالمم ده اسامه فیصله کوي اغه سره د الله سور امدته او نشرت راضی او اغه سره الله اعظم ملائکه په ذریته عیید کوي ناغه کې غلط پټن شيپاوي کې خولي خولي واقعات ذکر کړي چې داغه باز ذکر بدرته ان شاء الله کو چې اسلامي حکومت کې سوک مجرم پټ نه پاتې کېږي اگر کوم وخت پکې ولګي اکل چې مجرم پټم پاتې لشي او سزا پور سمې لاو شي نو معاشرات فسادات او نپاکشي اګه مجرم پټ بل قران شو دا مجرم پټ ولګي اے پتاولگی د خواغله سزا ملا او نو نور خلقم پ گناه نو کول سشی پاګي مضبوط شي نو فصل الخitab ستوي اغا علم د في سلي کولد جگڑو الله ورتدا سیلم ور کړيو چې پسو ټکو کې ود جگڑ معروفي سلوکا دارنګ یو غورئ تاسو د حضرت خضر علیه السلام فضیلت او الله د خپل احسان ذکر کړي ناغه کیم ذ علم و ذکر کړي آیات غورئ د سوره کهف په لسمه پارکی آیات مبارکې په 15 پیتم نمبر فَوَجَدَ عَبْدًا مِّن عِبَادِنَا آتِيْنَاهُ رَحْمَتًا مِّن عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِّن لَّذُنَّا عِلْمًا فَوَجَدَ مُنْدْلِو دِدْوَارُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامِ مَوْدَا غَيْبَرْقِرْيَادَي چِزْ قَالَ لِفَتَاهُ عبدان یو بندان من عبادنا زموند بندگاننا آتیناه رحمتم من اندنا ورکڑ ومونگ غیت نبوتا ورحمت زموند طرفنا وعلمناه ملدنا علما او علم ورکڑ وغیتا زموند طرفنا علم ورث خضر علیہ السلام باندې د انعام او د احسان برکو ما ورته علم ورکړو الله دې مونږ او تاسو تم د قران او سنت با عمل علم راکې مونږ وبسانه د نن په نسبت باندې لدېر درس کوو لګدا ټولبا او طالبات متوجب شي اکثر درس شروع کیږي نو رکاوټونه وی مختلف اتازمو کو استاد سو د ټولو شریک کار دی اكو ولا ذات د الله خوبنده تا پسوچ فکر او تا وجو باندې الله حاضر ورکړي متا د صلات حاجتم د دو رکات او کوي دا نظام د زنانو د لشکر د دغه سمې نخری بل نورم د درس د پارا شلکه سماسباب وی چې الله مونږه تا صلی مسال کی بل وخ بزایه کوي نا ستاسو په زمادات شولدا کوم آیاتونه چې موږ نن راवाړول یاد دا په خپل منص کې اړه وایي بلتول بالا راځه مکی مو مازیګر به आवाज دا کارونه کوي چې طالبان فارغ شي او تر پاتې نه ديږي چې موږ هم صحیح طریقے سره ځد د داړه راخه درخه برای چې طالب العلم رکوع صحیح نه قاعده چل صحیح نور بعض دعاګانې دي چاډیې ضروري دي نو لا درس ډیرر نه دی سوور ځ ک غ دعاګانې یاد دی کوي چېغډی ا الله د حب بابررقته دعاګانې وي نو مازیګر پسې به اناءال لاستاسو شوي لږ تعلیم به منبل داسې به کوئ چې ماخام پسمون د طالبان وازیری اخلو کم تو نبا چې مازیګر چکر لي او خو بازارونو کې چې مضرورت نی بازار کې ګر ځایبا. کسه ضرورت وي زرځي او واپس راځي بل دبانګ نمخ کې بلسمېنټه حاضر هي دبانګ نمخ کې وسی نمازيګر وستا سو د ماهم مصپسې و سمدسي حاضری حاضرې خپل منځ کې وسه بکړوي سو راځي کې زموږ الحمدلله دا نظام الله ټول برابرای بیا وین شرصحابان وین انشاء الله موږ درس دې په نسبت لگ ډیر کوو عد درې میرزا نه پس به به خپل درس ان شاء الله ماسپښین موزه پوری وي تاسو کوم طالبات دي د ایج لیکل نه کوي نه یبارك مو ته وای بل ګره ځنان به خبرې ډېرې نه کوي پرونو د درې پیری ما څوک درلې ګی اما دایلو مې کبا زنانا بازي د خبرو نه نمني کیږي خواخوا د خبرو شو کی د دو درې پیرې به در لووي ااب به در لوي چې کور کې خبرې کوي د ته خبرې راغلی. تا خو د الله کور دی دلته خو به بعدت کوي دلته به خپل دیزده کوئ. دلته بهمهنت کوئ. دلته چې ستاسو پاخله کو عادات و, و, و کې پوره تبدیي را شي. دا س به کوي چې روزانانهمونږ تاسونت ماشومان درلیږ. کمی زنانانه چې بار نه راځیم آداب به سره راځي. ور کممه زرانانه چې درس ل راځي په پړونو کې به بورکا راځي بورک کې به راځي کمه خبره نهې نو هغې په پسې نافرمانی دا د ګونه مرگری کې بورک په په سروي پړونو کې به نه راځی بعضې بړی ګې زننا نه دي چې غوی د عمر عمر ترسییدلي نو هغه شریعت داسې وي چېول قوه عدومنن ننسی. ای باندې وایس غنا نشت کا غی بورکا نفسره خبیام الله وای چې غور صدا غوردا دے چې پسره کی باقی چې سمر زنان ناراضی پړو نه تاسو ګورین دنورتو وایې چې پړو دی کی بن ناراضی بلکه بورکا کې برازه کمی زنان چې درس لرازی با قاعده به جراب استبالوي تاسو غوړای چې کومه زنا ناراضي او جرابي ني درته وباسې خل دې مدرسه تاسو خپل کور دې بل ده جماعت د صفاي کوشش وکوي تاسو لمونږه تاسو داو د سونو زه سره یو ډرام یې خې سوي هغه کې غرزوي بعضي زنانہ په بیت الخلاء کې ارش دوکتاسو داسې وکړي چې مدرسې سو خدمت کوي او لغو پاکاردار چرسوک صفایي کوي او بازي طالباتې داسې ویې چې دای په قسمت کې الله دا او لوی فضیلت لکړي شي او صفایي کوي نو دای د تکلیف او سبب د صفایي ډېر خیال ساتي بل دا ود رسول پځې کيم چتا سویې ناګو لا او ستاسو استا سود سبق کڼول د اخلی په اخلیب ده تا سره لار را نو سره بشور نکوي ورث زنانہ تلاوت بم پکلارای بانګ پدینشت سمر لوی ثواب لري اپدی باندې تلبیہم تھی زلیشتا کله کله بحج کی مونږ سره زنانای نو مونږ بولې تلبیہ در باندې پکلار را خبرو نو مونږ څنګه تلبیہ چې عبادت تے نوو پکلار او خبره دمر تھی چې کی ستا خبرې ګور دل تا وری دیش را سمر د خپکان خبر را تاسو سود الله دین پر سروتی یوکته مسجد کسا خبره اوری دیشی نو دا ټوله خبري چې کیږي دا زموږ د دنیا او د خیرت د اصلاح د پاره ني نو منلو کې خیر بی. کم طالب علم یا طالبہ چې د مدرسې د خپل استادانو خبره مني ناغین الله لوی لوی کارون والی او په علم کې خیر او برکت وی باز خلقی لمږي خدا غ پزين کړي یو استاد باندې باندې کاولو په وخت راضي نه وخت راضي نو هغه علم حاصل کی خو علم کې خیر دی ډېر خلکو سمره سمره علم نه حاصل کړي خو زره خير ته نه پیدا وشي ا سمره سمره خلک کمزور وي په چې د آداب سره تیر کړي نو باز خلکو له پوهه الله به ډر روان کی چاپه سبندر کې نړوا دیږي او د چا سوي په اوچه بیره روانش علم ټول زما عزت مندو زما مين دو رونو دا ټوله تقوا دا چې څومره مو الله سره تعلق وي یبه ਸੰبال دا سترګې ਸੰباللی الله به او دا سه علم در کې چې دي علاقي او دنیا ته به او خیر اله لالوي نو رسي دا څومره جليل عالمان د داغي عملی ژوندۍ ته سوغوري ای کی تقوا واي کی بل موبایل با بلا ضرورت زنانو باندې بالکل بند دي کو بدایګا نې دی او که زوانا جینن باندې موبایل راټول کړي اته سو طالبانو نه یا ټول اوسه پرون مابازي نه وي طالبان کتل ټول هرڅه موبایل غوډلړي ول نو کې چرې داسې کوي پرون مابازي پکې صحیح کوي لبیاوي دي ټول نو ټول اګه ضرورت باندې وی بس ننند زماني او ضرورت ته خود نقصان نډک دي وګه په خبرابات هم یو بچي دارنو می حقانیا کې سبق په وڑا دوره کول نغې او استاد ډېر قابل سړی دی دایب کنه ناکلوي وی یو پینځه ویش دیرج میرا جمع کړي چې دجالوم دغه دی وګه په خبرابات وی دلایل به شلو د پاسا دیر څوري را برابر کړل یا غد دجال بسرګندې کی غد غ موبایل دې سمر سمر زنانه او د نارینه ژوندۍ د دې د لاسه شوه خراب ټول رز دي کی ګوري دې کی لګيای ګنټي تیری کی رز تیری کی عمر زای کی وقت زای کی دا وقت ورډر کیमती شیر د خپل وقت زای کا وای با الہ الامین زمونږ ټول خاتمه په ایمان یا رب کریم مږ ته زموږ والدین او استادان او مشایخ اصول و فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړه الله استاد کتاب علم شرع عمل لمږ ټول تر نصیب کړه الله مږ کمزوري او زمږ ظاهر باطن تم ګوره زمږ د درس د ټول ضرورت پخپل رحمو کرب باندې پورک یا رب کریم کوم رکاوټونه لري مږ د پاره او د دې ټول با د طوارا الله تا د خپل دین او د کتاب شرع هم مدد او نصرت او ادا فرمای الله اتزوج موږ مدد او شرت الله د خپل رحم کرم او عفو عاملوک زموږ د اعمال او ظاهر او باطن معاملې الله دا درس په خیر عافیت سره اختتام ته ورسه او زموږ او د دې ټول اورېدون کو بلکې قیامت پورې د تمام انسانيت او جن د پاره الله ده هدایتی او زریو ګرځه الله کم اسباب دے درس دی دا موږ ته اسان کی کم رکاوٹونه دی الله دا ټول رکاوٹونه ختم کی الله دا استاد دین ملمان دی د دې د پاره ټول د خپل غیب او د خزانونو نه پورک تر نن راځي پوری سمون د طالبانو شاخ خدمت کولو او الله غیتا ته درغلی او خر کی پرات دی تته دې خپل بل منود خدمت پنسبت ورسره الله خېګړو کې گناهونه معاف کړي کسانو کسان د مدرسې خدمت کولو په تکالیف او کاروباري نوکساناتو کې راغلي یا الله دې مدد او نشرتو کې الله د بنا ونادي مدارسو د پاره اسباب جوړ کړي الله د غیب ونادي مدارش د پاره اسباب جوړ کړي الله زمندلي بنين وبنات او طلباء وطالبات او اوقات الله قيمتي کي او د خپل کتاب علم نافع او ترورب صفقي سم ربي باران دي الله شفاء كامله عاجر ور ترورب صفقي سم ربي ګراب دي وان دي الله ته د بند اخلاص کي کمزه کي مسلمانان در پر در درد دي پریشان دي الله ته دي مسلمانانو پریشان دي دري د حرمتی د مال جان او د حیا حفاظت کی د دین چشمره حق شوبې دي الله هټول تر قیامت پورې قائم دایمه ساتي او د دې شوبو پخپل منس کی تړونه او جوړ الفت او محبت پیدا کی الله د متفق او اتحاد نصیب کی کمو بمارانو ته دعا بارک ویلی د بازي کسانو دینی دنیوی امتحانات دي اللہ تی پای امتحانات و دینی او دنیاویو کی کامیاب کی کم بیماران دی تورت شفائے کامل عاجل ور بسمک اللہم ربانا آتنا فی الدنیا حسنا وفی, وفی الاخره حسنا وکنا عذاب النار <سلام>